«Думаю. Про що?» «Про все, чого наслухалося, Про світ, нинішній і майбутній. Тепер всі прогнозують. Що ж прогнозуєш ти? Що чекає нас усіх?» Мені хотілося продовжити обірвану позавчора розмову. «Боюся, що нічого доброго. Вже вон зараз». Стільки гуманітарних наук, інститутів, фондів, а людство звіріє все дужче й дужче. Такі категорії, як співчуття, милосердя, мабуть, незабаром зникнуть словників. Ми дуже швидко наближаємося до неосфер, сфери розуму, але міцно заплуталися в гарбузинні протиріч власної захланності. Наші низькі земні пристрасті міцно тримають нас на припоні, не наче оту козу на паколі, яка вже все об'їла і стоптала на доступній її відстані. Думали, знання, технічні досягнення вирішать всі проблеми людства. Знання ж заплутало людину, і осягнути його одній людині неможливо. Універсалісти, володарі дум, вимерли як мамонти. Знання закинуло людину на місяць і жене на Марс, лікує, але атомна бомба і екологічні катастрофи похитнули віру в нього. Наша планета ледве-ледве витримує екологічний тиск. Знання покращує життя і руйнує природу. У всі віки пишалися неповторністю людини і в цьому бачили розвій. А нині настає можливість тиражувати її, хоч помилка однієї людини вб'є весь тираж. Та й що в тому? Ну ось тобі б 10 живих Маріюк, ти б по черзі спав з ними. Але ж це, власне, одна. Є людина і є її тіло. І взагалі, експерименти в біології можуть привести до непередбачених результатів. Основне ж немає прогресу. Немає руху в площині моралі, які все охоплюючої правди. Скоріше рух зворотний. Ми страшенно прагнемо подружитися з позаземними братами, а рідного брата в Кобиляках не провідуємо по 10 років. Всі відкриття мають зворотну сторону. Ось інтернет. Він же оплутав людину, як павук муху. Подальше суспільство стане комп'ютерним, інтернетним. Яка це полегкість повсякденній діяльності людини? Не треба буде грошей, будь-яку потрібну інформацію можна добути за кілька хвилин. Багато людей вже живуть в інтернеті – але більше третини їх вже психічно хворі. Всі людські відкриття глобально перекриває одне – загроза атомного знищення. Знання технічні, досягнення, кручують у вир всіх людей. А якщо я не хочу? Не хочу блукати в інтернеті по світах, а люблю посидіти на теплому камені біля своєї річечки, вдихати запах очерету і гречаного вітру з поля. Стояти в садочку і дивитися на зорі, а не на космічні тіла. І нащо мені знати, чому Венера крутиться не в той бік, що мала за всіма теоріями вчених, а в протилежний, як і планети деяких інших сонячних систем, супутники планети, і що таке гравітація, коли нею теж не можна нічого пояснити? Чому деякі галактики летять, а деякі лишаються на місці? А ще інші проходять одна через одну? заковтують одна одну, і від того не виникає світових катастроф. Вже й деякі вчені вважають, що єдиною силою, яка протистоїть гравітації і втримує землю від колапсу, є Творець – Господь. Може, саме звідти, з космосу прийде справжня віра? Все це, всі хитання відбиває мистецтво, яке все дужче й дужче стає викривленим церкалом. «А які ближчі прогнози?» – обережно запитав я. Набалакала я. Прогнози ж, вони сумнівні. Люди прогнозують отдавна. Одні прогнози здійснюються, скажімо, висадка людини на місяць, створення обчислювальних машин, підводного човна, ще Жулем Берном, фонограма, атомної бомби, хмарочосів. Клонування. Навіть загибелі Титаніка, підказав я. То простий збіг. Як ще міг назвати фантаст гігантський корабель майбутнього Титан.